وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دا وقت الزوال هغه وخت دی چې اسمان په منځبه نشي او صورت د هریو شي ختم شي او دا مختصر وخت دی تقریبا لس دا وقت وی په دې رسول الله صلی الله علیه و سلم دمسکوله منا فرمایلی او دا بل مسئله چې په اوله انسان د تشهد نفس صلوات و سلام وای په رسول الله صلی الله علیه و سلم نو په اوله درود و مستحب دی د اهل علم د صحیح او متامک که درود و دی امام ابو حنیفه رحمته الله علیه په نسبت باندې سجدہ سهوا واجب ده او نور اهل علم و کی سجدہ سهوا فینشته خلاف سنتو کو